wa qul huwa allahu ahad la ilaha illa huwa al hayy al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm 'ala قادر شيخ الرساله المسلم بهذا هم منين بالله ورسوله متعبدين لله وكل ذلك من العباده وهؤلاء الذين يشاهدون الحقيقه الكونيه وهي ربوبيته تعالى لكل شيء وجعلوا ذلك امان من اتباع امري الديني الشرعي amina ratiba bidollar ba'da ihtaja ibada aw hali yadhab huwa farq bayna al al ni na ما ثمنه ما اتجه حاليا ولكوه كيونيه وهم هؤلاء الذين يشهدون الحقيقه الكونيه لا نوالي ونيشهد ان وجود حقيقه الكونيه وحقيقه و قوى الله سبحانه وتعالى وهي ربوبيته تعالى بكل شيء نتامى ووادي نعوذ واالله سبحانه وتعالى جوي كل لطيف ها واجئ ذلك مانئ ان من اتباع امره الدين الشرعي وغفانا النمو اهو ندتاموا قوه ذله و الله نبي مو بنعم كيف وفان العلم هيه كوان ايمان اذويزي من اتباع امر الدين الشرعي في زويزي يقتواض امر يا الله سبحانه وتعالى ما شرياء يا الله سبحانه وتعالى يعني ها المعارضون لحقيقه الدين الشرعي بالحقيقه الكوني القدري ni ni kugonganisha baina ya kutangua umbaji na ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu waigonganisha na al-haqiqa al-kauni ash al Allah subhanahu wa ta'ala na ame kashiria yani hawa wamevuka mipaka katika kutibitisha rububiyat biya subhana subhanahu wa ta'ala kama ilivyosema allah subhanahu wa wallahu qala lakum wama ta'malun wa, wa ta kajali kule kumba allah subhana wa ta'ala wao kadhalika vitendo ambavyokuwa unavifanya basi hawana amri na makatazo hawana amri ambakua wale tezewe wala makatazo yoyote bali yoyote ambao wanafanya tiyari ya shaumbu, na yashakadiriwa shapadiliwa wanakadiriwa kwa pamoja kwa maana kupinga amri ya Allah Subhanahu wa na hawa wengi wanaanguka baina ya kundi mbili au baina ya itikadi mbili potofu baina ya itikadi ya kadaria na itikadi ya al-jabriyah wengi wao wanijikunganisha baina yafa ya Allah Subhanahu wa ta'ala baina haqiqah kauniyah la haqiqah daria uh, al shar'iyah wako baina wa baina itikadi mbili potofu itikadi ya kadaria na itikadi ya jabriyah kadaria ni wale ambao kuwa wamevuka mipaka katika kuthibitisha kuwa <tipati> mja ana uwezo na hila na amri juu ya kila anachokuwa anafanya wakakufa mpaka mpaka wakatanusha uwezo wa Allah Subhanahu wa ta'ala juu ya huyu mja Ikawa mja afanya basi maamrishwa na makatazo kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala kadiria wakapinga uwezo wa Allah Subhanahu wa ta'ala juu ya ndiyo. Na samo leo. Ah, ndipo pato. Asema kadaria. Kuna vipindi viwili vile vimekotoka يقيننا كما تقدم. ناو وامهكو ني mwengu. فانا نقول كستثبتيشا الحقيقه الكونيه وحقيقه وربوبيه الزيدي يكدثيشا اولوهيه الله وحقيقه الشرعيه ما هيش يا الله تعالى شرعيه اخصه الله تعالى kadaria hawa wamepinga uweza wa Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya wajawake bi maana waje wako huru kufanya kila chukua wana yafanya wala hawana uweza wa Allah juu yao wa, wala maambisho ya wa Allah juu yao hawa ni kadaria na kundi la pili ni jabria ambao wamenyanganya huyu mwanadamu au kiumbe nini Uweza wake ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, wa, Subh wa Ta'ala amempa na mashia, na khilaliah wakamfanya hana thiari wala hana uweza ile nikana kwamba chombo ambacho kuwa chaelekezwa chombo ambacho kuwa lazima kielekezwe ndipo haani jamalia yukapelekea itikadi hiyo kutoka nje ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala ikawa haoni sababu ya wao kuamrishwa na kukatazwa kama unyewe kuendeshwa kama mtu huendeshwa kufanya kila kitu basi nini maana ya, ya kuamrishwa na kukatazwa itakuwa ni mgongano mgongano baina Hibini, kuwa, ali, ya magoma hivi ni fikra mbili ambazo kwa sharafu sallallahu taala Ataka kuzungumzia na hawa wako kinyume ya waumini ambao kwa watambua uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kudira ya Allah subhanahu wa ta'ala na أمر ya Allah subhanahu wa ta'ala juya wa jazaji وكذلك تفريق بين kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameupa hawa waje mashia na uwezo na khayal fiya matlaya wa haula alladheena yashhaduna alhaqiqah kawniyah asima hawa mabakuwa wanashhudia la kutambua haqiqah kawniyah nayo ni wa hiya rububiyatu ta'ala bi kulli shay na ulezu Allah subhanahu wa ta'ala جوعتلكيتوا هاوليتتغوا هنا ويجعلون ذلك مانعا وقيفنا قوه هنا بينغميز نكذوذي من اتباع امره الديني الشرعي نكذوذي ونغميز يواقفوا طاعه امر يا الله سبحانه وتعالى نشريعه على مراتب في الضلال نا واقف متباقه في هاو wenye itikadi hizi wako matabaka katika ukotoku wao kuna tabaka ambazo siko juu ya tabaka zingine katika upotoko mpano wa watu hawa ni watu ambaokuwa kwa makala leo hii asema kila mtu ana imani yake na kila mtu afanye ambacho kwa ataku. usiniamrishie usimkataze Una itikadi yako, na imani yako kwenye moyo wako. Niache na matendo yangu. Ikawa haswali wala hafungi wala hana mafungamano yoyote na sheria ya Allah Subhana wa Taala. Na azidisha kutoa hujja na kila mtu atafufuliwa na itikadi yake na imani yake. Niache. Sampulio au watu wenye maneno kama haya wapo uh, katika zama hizi. Walikuepo toka zama Asema Sheikhul Islam Tzimmi رحمه الله تعالى وهم مراتب في البنال maratib na ونطاقات katika upotopo Asema faqulatu wa kwanza katika hawa ni ahlul guluul al-gulaat al fagulat, yani mipaka wamevuka mipaka katika kupinga sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala Faib hawa yatiluna dalika mutlaqan amman wanafanya kwa alhaqiqa alkauni naam ulezi wa allah subhanahu wa ta'ala naumbaji wake juu kila kitu naam ni kila kitu fayahtajujuna bilqadar ikawa sabab ya itchadiyo wanachukulia kuwa في كل ما يخالفون فيه الشريعه وتقول لي قادر وقدره يجكالفوا قوانين شريه الله سبحانه وتعالى اكقعديه قوه سي منزله سبحانه وتعالى امتتaka كويقونا كذا وكذا نيو بس نيامن سبغشيا او منجاليه نور ميكوانغوكيا كوساهينو انا تاتشكووا هوجه يا قدر يا يفانيا معصيه ومتانغليا نقطه كما هي tumezanzia kule hii ndio itirafi yao na nukta ambokuwa washikilia ili kupinga sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ile kupinga kuamrishwa na kupinga kukatazwa Hawataki kuamrishwa hawataki kukatazwa kwa kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama amekadiria kwa nini niamrishwe kwa nini akatazwa ya Qalashir Muhammadullah alayhi wa qawl haula shar min qawl alyahudi wal nasara na maneno ya hawa matamshi ya hawa ni magovu zaidi ya matamshi ya mayahudi na manasara hawa ni watu ambao wajinasibisha na milla ya islam kadaria mu'tazila wajinasibisha walakin maneno yao wa haya itikadi yao ni mgofu zaidi ya itikadi ya mayahudi امبقوا وننسبشياء الله سبحانه وتعالى كلاً وكبوقه وكلا عيبا ومنافارا ambao كذلك وننسبشياء الله سبحانه وتعالى كلا اينه يا دصاري وهو من جنس قول المشركين ان قاوليو ها الغلات من جنس قول يا الذين قالوا ولسما كما لزمته الله سبحانه وتعالى Lausha Allahumma asharakna wala abauna wala haramna min shay. Angelitaka Allah subhanahu wa ta'ala, yani wao wanakikia ushirikina na maasi. Wanapokatazwa kusema lau angelitaka Allah subhanahu wa ta'ala ma asharakna. Sisi hatungeshirikisha. Kwa sisi ni mwenye kuendeshwa. Na Mwenyezi Mungu ametuendesha hapa. Na angetaka hangetu tu huko wala na wala baba zetu kadhalika hawa mkondo huo wa kumshirikisha na kumwasil wala haramna min shay. na wala hatungekuwa ni wenye kuharamisha chochote lakini ameto halalishia ameyaumba kwa nini ameumbwa kama ilivyokuwa ujeuli ambakuwa utaendea kwa nini imeumbwa hai mtakaza ime kwa ndiko hata bani patana wakisema ni kwa nini ikapandwa kwa mwenyezi Mungu amejalia lazima itumike ujeuri wa juu sana iadhabida hasbunallahu wa ni madadin wanatoa huja ya kadari Allah subhanahu wa ta'ala kuumba kile kuwa ni sababu yao kufanya ambacho kuwa ni kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala iadhabida waqalu wa kadhalika mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataje kuwa hutoa hujja wakisema la usha'ar rahman ma abadna wanapokatazwa kuabudu masanamu na wengineo wasakua Allah Subhanahu wa Ta'ala wasema lao anajitaka Ar-Rahman Allah ambaye ko ni Ar-Rahman mwingi warahma. Ma abadunaw, wa rahma maabadnaum Basi hatunge waabudu hawa masanamu yani anatufanya kuwa ni waumini wachaji Mungu najua watakasifu hatuangukii makosa yote lakini haya ameakadiria ameyataka kwa nini mtulaumu kwa nini mtukataza pia dhambi billah فَإِذْ حَاوَلُوا قُلَات مَتَمشِيَا وَيَفَنَنَا نَحَاوَلُ تَمْكَر نَقُوتُ حُجَّة يَا أُشْرِكَان أَوْ شِرْكَان أَوْ شِرْكَاء الله سبحانه وتعالى وكادرنا بقوة إميتيشوا قال شيخنا الله عليه وهؤلاء من أظم أهل الأرض تناقضاً تجوع قوة هاؤني هو إتكادي هي نحجة هيءا في كتف wenye mgongano mkubwa sana katika fikra zao na rai zao. hawa wana mgongano katika kauli yao hawana kauli moja wakabakia nayo mpaka mwisho na kadhalika hawana fikra moja ni katika moja wakienda nayo mpaka mwisho bali kullu man yatajabil qadar fa inna bali hutompata yeyote mwenye kutumia qadar ni hoja ya kukhalifu kwake kila utampata kuwa ana munaqaba mgongano wa ra'i mgongano wa mawazo yako na shekha fa la yumkinu an yuqir Kula adamiyin alama yafal tujua kuwa katika kurudi Shubha zao hizi na fikra zao hizi hakuna mwanadamu au kila mwanadamu atamkiri yule kufanya ambacho kwa Hii hili huja wasema kuwa umeskumwa na umeandikiwa hakuna kilichilimo naadamu amekuwa ataku hilo ukafanya ambapo kwa watafa falagutta idhan falagutta idhan wala mahu zalimun mathalan ay apun falagutta idhan au na mtu zalimu au wala nnasa au mtu akawadhulumu watu imaye akabulumiwa au mtu mwingine akawa nimekudhulumu watu wasa'a fil ardil fasadi na akawa ni mwenye kuzunguka katika ardhi kwa kufisidi na kuharibu atawahujia kuwa Amesukumwa na imeandikwa yashapitishwa kuwa awe ni mwovu na mbovu Aharibu tu واخذ يسفك دماء الناس ناكا ني مونيكو موغا دم زوات نا ام جروهو هوو امكا تيوله تايب لكن لا كفانا وحاربوا ويستحل الخروج ايذا بالله لا اطالم نيكو حلال يشر ويهلك الحركه والنسل ناني مونيكو انغاميزا نكوتكتيزا الحرث ومشابه المواشي نا mifugo yenu kama ilivyokuja katika ayat wa iza tawalla sa'atil ardh liyusda fiha wa ihlikal harqa wa nasla wallahu la yufu alfasad ma atakapogeuka kutoka kwako sa'atil ardh huwa ni mwenye kuzunguka katika ardh liyolika alharqa wa nasla ili kuharibu mashamba ya wafu na mifugo yenu Mwenyezi فصار ونهو ذلك من انواع na mifano ya مغاره توتوتوتتي التي لا فيا wa للناس بها ما ضر مرقوه وقت هو ليس كمكابلي كنذويا مثل كما هو اين يدف هذا القدر بيتكوني من من يذكينك بالقدر وايا عقب الظوالب بما يقف ادوانا هو ادوانا yeye amekuwa ametoa ya kadar kuwa ishaandika awe Fisidifu je akija kudhulumiwa ye Na ni mwingine yapasa asalimu amri yapasa asalimu amri Kuwa yule kadhalika imepitishwa kadara aje ampige mangumi tayi na amchukulie mali yake na amchukulie mke wake hilo atanikubali Hasha shoka Inkuwaje inkwaje mwingine asifanye hivyo yeye ni afanye mwezimu hataki hivyo Mwezi mwezimu amekataza na ameharamisha Naam fa lahu Asema asema shek ulikadhalika ajibiwa baada ya kurudishwa katika jehemu ya kiakili ndio katanikaambiwa in kana al huja hujjah iwapo qadar ndio hujja mbokua wategemea kufanya uovu na kutotii Allah subhanahu wa ta'ala fadaa kullu ahl yaf'alu ma sha'a bik wa bi basi mwache kia mtu kangalika akakoo akofanyia atakalo akofanyia atakalo na mwfanyia mwingine hivyo utaonaje wewe utaonaje upigwa kisha hata kuwa imekadariwa ni nikupige tu utakubali hilo hasha kama wa ila m yakuna hujja batala hasm qaulika inal qadara huja kama hujukubali hivyo kuwa kila mtu anafanya atakana basi jua kuwa imebatilika hujambo kuwa ulikuwa umeshikilia hii waambiwa wale ambao kwa kutekeleza amrisho ya Allah subhanahu wa Tala na sheria yake kwa huja kuwa sijafikiiwa bado nianze kuswali takapoundikiwa takuja kuswali bado sija andikiwa kwa chakuni ya ponde itakapokuja siku za kuacha taji hii huja ni batu hii huja ni batu asema shaxs takuja mifano kusiana na hilo. wa ashabu hadha alqawl alladhina yahtajijuna bilhaqiqah alkauniyyah haa wa ni qawli hi kunniya ya haqiqah alkauniyyah yani كما قد الله سبحانه وتعالى منا فضליה لا لا تتردون هذا القول ونلتزمه هاوش كمان لا يو قولنا يو وجهنا يو فكره دائما وانما هم يتبعون اراءهم واهوائهم سو الا افتوا راء ز او قطوفنا ها سنفذا ام تزقوا مز قطوف siyo chochote inani rai potofu na hawa ya nafsi hana lingine mtu akadai kuwa hajiandikiwa bado kwanza kuswani. hii ni upotofu kuna rai potofu bali matamanio tu ya nafsi na shahwa iyadabilah hada shaa rahmatullah alayhi kama kala fi ba'd ulama hawa baadhi wanachuoni, wa wanachuoni wametaja kuhusiana nao wakisema anta indat-ta'ah qadariyun wa indal-ma'siyah jamariyun ayu madhhabin wafaqa hawatha bihi wewe inapokuja tawa'a kun fi Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni qadari huwa ni yani Allah subhanahu wa ta'ala kuyafanya huwa na akida kuna kuwa jamriyah asa wewe aiyo mذهب inawafaka hawata ta mذهب tabi'i woy mذهب yote ambao itafikiana na matamani yako makotoo basi huwa ni mwenye kuchukua ni makhal. Umefahamu haki kauli? Inapokuja toa, yeni kadariyo. Kadariyo maana nini? Ni mwenye kukanusha. Najua maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kadariyo Allah subhanahu wa ta uweza juu yake bali ni kwa huru. Aijua ndio uhuru ambokuwa unazungukia leo hii na Wanasukara. Wao kutukanwa wengine ni uhuru. Lakini wakitukanwa Aijua mnaposea watu adamu na heshima. Lakini wakitukana wengine tu. Hii uhuru ya kiyahudi ubaadhi ya Waislamu wanawe katika haki za Allah subhanahu wata'ala ta'ala innaka kujamaamrisho Allah subhanahu wa ta'ala ni kadari kadari yani mwe ni kukanusha kwa mwezungwa amamrishwa na amemkataza wa inda maasi ya nabii ana kufaraja maasi makosa yeye hu ni jibriyul jibri yani tuna matamani yake basi wake ndio ni bima ana huwa yuhana hana madhhab malum ambakuwa afwata sio in the how nashawwa za kishetani yadan bidda shaykhul islam ataja shaykhul islam kidogo na hawa kadariya al kadariya al hum huone tajua kwa ubaya katika sheria na katika dini za umemo wa Tanganyika huone utumia kadar kuone hoja ya kwao kwao wako wa kwa sampuli tatu na ni wahum nufaatuhu ayya alqadar wa hum alqadariyy almadhusiya unao wapinzani wa qadar kabisa Nao ni nauni qadariyah madhusiyah ambapo mtu msewasana msema majusu hadhihi umma a qadariyah madhusi hadhihi umma haa almuqridu nabih liash ni wenye kupinga sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia au kwa kutumia ngojea za alladhina qalu wa lasema law sha'a Allahu ma Kwa utulivu tuliwota na utumaini Mwenyezi Mungu angetaka hatuwe shirikisha lakini Ametaka, Abata, siu um, kadiria kile kitu. Bas yamefataka yaa billah ushiriki. Haulai, qadariya Majusiya. Qadar, qadariya waquat ni Majusi. Kundi la kwanza katika qadariya, na pili al-qadariya al, al Afwa. Nufatun, Afwan. Nufaqad wapingamizi al-qadar wa binghamizi wa فان الكداريه المجسيه نابو المعرضون عن الشريعه الذين قالوا والله سيمقوا والمزنجون انتىك ان تشريكي هؤلاء الكداريه الشركيه وان يكونوا كتكوا اشركينا كوحدج ذا قدر هني كل في الكداريه الشركيه وان يطمع قدر كونوا قدج والمقاسمون به لرب سبحانه وهما اداء الظاهر وخصوب ها اللي واجبني والله سبحانه وتعالى ككعباده يعني ناوي ماذوي زكي الله سبحانه وتعالى نا وسوزاني والله سبحانه وتعالى كيش هو القدريه وشيخهم ابليس ما كنا قدريه إبليسية. ها واللي كبارا وهو اول من احتج على الله بالقدر ما يديه شيخ وهو اول من ادتوميه كون Kumpinga Allah subhana wa Ta'ala alikuamrishwa asjudie Adam alayhis salam akaasi akasema fa bima ahwaitan uh, wa jinsi ulifyo ni potoshania nayo la, udanna laho sirata almustaqim katanika mtawaketia kwenye njia yenu ili kupoteza huyu nam ni mwasi mkubwa katika viongozi wa wenye ku Faraga maasi ya za Allah subhanahu wa kisha akainteja wakatuo hujja ya kadari hawa ni kadaria ibilisi kwa hivyo kadaria sakuri tatu kadaria aijua majusiya hawa ni kupinga kila kitu kinachofungamana na Allah subhanahu wa kisha kadaria aijua shirikia wao ni kutoa hujja ya kadari juu ya ushirikina ambao kwa kuangukia hata kuro nyuma tamshikisha Allah subhanahu wa ta'ala kisha kadaria ya hawa ni ahli maasi na kila aina za maasi ambapo kuwa maasi zao wajitetea kwa kadari asema walami atarif bid-dambi ya yasi mwenye kukiri dhambilati haoni kuwa amefanya kosa si kosa la ya dhambillah wayabuu bihi kama i'tarafa adam wala hakiri kama alivyokili Adam alinisalama tofauti baina ya iblīs huyu na maana babaetu Adam alinisalama Adam alihisalam alipokula ule mti hiyo alirudi nyuma akatubia na akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala toba Allah kinyume na iblis badala ya kurudi nyuma kwa mekosea aka Ni fa bima amwa majibizano makali sana maneno wakali sana tole Allah subhanahu wa ta'ala jinsi ulivyonpotoza ulivyonpotesha ayo kadhalika tamta dafanya kadhalika dafanya kadhalika na haa majawapo ya dhambita hasema fa man akarra bidambi wa ba'a bihi wa nazza rabbahu ashbaha abahu ambaye atakiri dambi alioangukia naam wa nazza rabbahu kisha akamtakaa na nasimnasibishia Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tauba faqad shabba faqad ashbaha abaa adam atakuwa na babaki aali na ni wanadamu ya kulu bani aali muqatto kila mwanadamu ni mwenye kuabukia qasa uh, uh, ufaru qat wa ina atawabun na wabura wanaabukia magambi ni wale ambao kwa huruni yumaktabia a ndogora wamna ashbaha abahu kama badalama anataki fanana na baba yake tatakuwa ni mabasi haya dhuluma wamna baraa wamna baraa Wahtaja ala rabbi ama mbayakuwa atajiona mkosefu na akaoni mwenye kutoa hujja bidi ya molaati kwa kadari mkuu kuwa msimu subhanahu wa ta'ala alikitisha bilqadar faqad ashbaha iblis bui wa fanana na iblis kila mbayakuwa tujue ni mwenye ku jitetea kwa kadri kwa masisi ambapo anafanya hana tukauti na iblis vile hana tukauti na iblis yadalinda mzimu subhanahu wa ta'ala atakoshinda kadhalika kano ibn ukayyim rahimahullah alayhi kadhalika ibn ukayyim ataja kuwarudi hawa hapa ambokuwa au kujaribu kuwafahamisha hao ni kutumia qadar kuni hajja yakua si kwao nasema sa'ida rajulun yawman imekuja katika tarikh ya 10 nasema sa'ida rajulun yawman ala sathi darin lahu siku bwana ni panda juu ya mtu alipanda juu ala lahu akawa ni mwenye kutizama toka وغلامه الله كجناويك اكيفاني اوتشamu na mfanyikazi watu yani kijana wake amemondia mfanyikazi fanazala wa akadhauma liyuaqibahuma akashuka kwa hasira ili awti adabu faqala na mata mashi'a haikutuacha mpaka tukafanya hivyo yani hii ilikuwa tumeandikiwa kufanya vile. Fakala huyu akasema la ilmu ka bil qada wal qadar ahabbu ilayya min kulli shay antahur liwajhi allah we kutangua qadar ikuwa ni kadari ya allah aiywa na jambo mwezungu subhanahu wa ta'ala ameyakutisha ame hili Hilo ninampenda zaidi kuliko kila kitu hii elimu yako mimi naipenda zaidi kuliko kila kitu antahur liwajillahu qaburu wayo yani amemkia mtoto wake kufanya uchatu kwa kuwa aniyefanya uchatu si si mtoto wake mtoto wake amfanya kwa hatu atomwadhibu ametoa hoja ya kadara kumwachia waraa akha kisha na mara kormona mwingine Yafjuru bimraatihi ehe mke wake sasa yule hapo mtewate Alikuwa komponi kazi tu ame toka kule alipotoka sasa haina neema ilivyokuwa majumbani ya zambita akaona mtu amwendea mtewate tajid fa badara li Faharaba fa haraba sana wewe kumshika amuadhibu yule mtu akakimbia tajid fa afdala yagrib Akawa na hasira magera kuanza kupiga mke wake si yule mwana mkimbia akawa anampiga mke wake Fakalat, au mke, akawa asema alqawa wal kadam aliya ni qawa na kadam ni qawa na kadam sinipige fakala ya adu ya adu taalla ataznina wa bimithli hadha akawa akabali amwambia eh adu Mwenyezi Mungu wewe ufanya uchafu huu kishoto au je kuni kazo na fadhal na ni ndio ndio ndio chafu trai akasema faqalat au mbona mkakasema oh tarakat sunna umeacha sunna namkungusha umeacha sunna waakaza bimadhhabi ibn abbas umeshikamana leo na madhhabi ya ibn abbas yani ile sunna yako sio sunna sunna mtume la monendo wako kawaida kukubalikana umeachana nao a yeah, hauni kuwa kadar ni hoja ya kuadhibiwa ya kutuadhibiwa muafiki umeshikamana na sunna d'nabass au je d'nabass fatanabba wa rama as-sawt min yadihi akauni mwenye kutanabani nakuhtupa inefimo wa atadhara ilayhi nakamomba udhuru yani maghadabia yake potofu ayona kuwa ni bora kuliko maghadabia ya sallallahu alayhi al madhabe ya madhusia au shid, e, iblisia ni bora kuliko madhhabu Ambayo kuwa haikubali ila mwenye kufanya dhambi na adhibiwe na dhambi kuwa aliifanya hii ni mfano ya kuwa tanabahisha mwenye kufanya maasi Namna mna ku, uh, Hoja kuwa hii ameandikiwa ajue kuwa itafika siku atafanyiwai kisha atakio au ni mwenye kunyamaza kimia na kukubali na mkili na hilo na kifito ya mwanadamu hakukubali hilo basi hiyo, hiyo ni maana hiyo ni dalili kuwa hiyo behavior na hiyo fikra ni potoka hili ni kundi la kwanza kala wamionhum sunth yadau la tahqika wal ma'rifa na kunao kadhalika min hum yani wa kina nani aa ah. kufanya mubalaga katika kudhibitisha hiyo al-haqiqa al-kawniyya waka wanayokupinga nayo sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala maamrisho ya Allah na mkatazi Allah subhanahu wa ta'ala unaona wengine simfan yad'una at-tahqiq wal ma'rifa walaikuwa wamefikia al-haqiqa na wamefikia upewa elimu na ma'rifa upewa elimu na ma'rifa fa yakhununa anna al-amra wa an-nahya lazim liman shahida li nafsihi hawa kuwa sharia makatazo na maamrisho yafungamana na nani liman shahida li nafsihi af'ala yule kuwa anakiri kuwa anayo juu yake matendo ya wajibu atakiwa afanye waonelea kuwa sharia nia wale kuwa wanakiri kuwa watakiwa wafanye maambisho na makataza wa lahu sifati wa yaani ya lillahi sifati na akauli moyumthibishia allah sifa za kuwa anaoweza na mwenye kuamrisho na makataza yaani bimana maana kule juma hawa ni sufia ambao kuwa wapo katika darajati daraja ya kwanza ni wale ambao kuwa kuwa na kuwa au mwana kiri rububia na uluhiyya pamoja maizumu subhanahu wa ta'ala na sifana kaza na kadhalika mwanadamu yuko kaza chini ya amri allah subhanahu wa ta'ala hii ni maktaba kuna maktaba ya pili ambayo kwa fi ala al wa ma katika kukiri nam au kukariri ar-rububiyyah juu ya sheria at-tasana wa taala inni martaba kisha kuna martaba ya mushundo hao ahlu tafiki wa al-ma'rifah bali wajidu ahlut-tawhid wanya wajita ahl at wale ahlu hidat al-wujud fulwataj janab ambao au kuwa kwa akiswali yaya basi mjiswali akijitukuzwa aki amejitukuzwa yani yote chochote ambacho kipo ni ni yeye Allah hata yeye mwenyewe ni Ni Allah hii ni marataba juu zaidi katika masifu hasa hawa waona kuwa wale ambao kwa wanango wangu subhana sana sada hakizati akbar salahu sifati na watajiona kuwa wapo chini ya maabisho ya Allah subhanahu wa taala ha, hawa ni kama amma man shahida anna af'alahu makhluqa af'alahu makhluqa aw annahu majburun ala zalika amma illi yabquwa atajuna quwa matindou yake yanumbu na allah na annahu majburun ala zalika nayni yumuzkukum wa katika matindou haya hana fi'ali yuyyut wa anna allah huwa almutasarifu fihi kama yuhariku sa'iran muharrik na allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye ni na huyu kiumbe kama vile ambavyo na natosarrafa na kiume mwingine kama vile jua na mwezi akiitoa mashariki kuipenda magharibi Yaka jiona pia ni vile vile kama hilo jua kwa chochote ambacho atakifanya ameandika ametukana basi ni mwezungu ambaye kwa amelekeza ulimi wake kule hawa fa inahu yartafi anhu al-amru wan-nahy vile basi huyu hana amrisho wala hana makatazo walwa'd walwa'id wala hana ahali ya mema hana makemewa kisomo hii kidivana cha pili au sampuli ya pili ya wenye kupinga al-hakika ad-diniya al shar'iyya na qari'itana ni wale ambao kwa waona waje wamegawanyika kidivana viwili kuna waje ambao wa suria kwa ni awamu yani watu wa kawaida raia wa kawaida yani wanachuoni machooni wenye kushikamana na dini wenye kuthibitishia Allah Subh'ana wa sifa zake na haki zake na wakawa wajiona kuwa watakiwa kutekeleza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hili kigawa ambapo kuwa hao kwao hao waduni sana hawajafikia hakika hawajafikia hakika kisha kuna kisim ya pili ambokua asema wajiona kuwa matendo yao ni viumbe vya vi Allah yani mzuni ambokua ametomba na yote ambokua anayofanya wao wamesukumwa kuyafanya wamesukumwa kuyafanya aljabr kisha wajichukulia wao kama vile tumbe mwingine yote ambaye kwa Allah subhana wa Ta ta'ala anatoserfu jiyake atakazimu ya kifuhuli ya hivyo na huyu wakasema waka kuwa huyu ndiye ambaye kuwa iltfa anul amru wal nahy huyu si kuamrishwa wala si kukatazwa munyiti kadi huyu si mwenye kuelekezewa amri wala makatazo wala si mwenye kuahidiwa mema wala kuogopeshwa uh, kakopeshwa na na adhabu yoyote na hii martaba marataba ambokuwa mashayikh wakubwa wa ibn arabi ibn alfarid aiywa ibn Sabin, na wengineo katika mashayikh wakubwa wa kisufi wamefikia na wataka wafuasi wao wafike kule ambapo kuwa mja hatikeleesi kabisa chochote yeye yeah, yuko tu hii ni tabaka au hii ni kidawana wakati na huenda wakasema hawa manshi dan irada Sakata anhu taqlif ambaye atashuhudia nam irada هو هنا تقليف يوتي الذي اتقى مرتبه مشاهده الحقيقه ها هو هنا تقليف يوتي واظنون ان القضيره سقط انه التقليف لشهول الاراده وتوحد كون فانواه كما في القضيه هو حقوا ني منكمش ولا كتز كما يوجد في قبالياتنا موسى عليه السلام هو huyu يشهديه nini الاراده دي وصفه hakuwa ni mwenye kuelekezewa amriisho wala makatazo walfajr aqida sahihu si yana naye ni namu alfaajr si makabali naye tunamsikia walisho wa fajr tunamsikia kamero ana tadhiwa katika Qur'an ah waapi sokoka najua hayaa aiyo shooza eh haijana twi mu sallahu alayhi wasallam allah subhanahu wa ta'ala ataje habari yako aiyo kwa nitoka na kija na waki mtakasi pita acha kusafiri mpaka nifike mjma albahrain au anbi hukuma mjma albahrain sehemu ambapo kwa bahari mbili za kutana najua sehemu ya bahari mbili za kutana ni maji ya Tamo na hii maji ya Jono kule ndipo ambapo habadi yango na Yuda ambaye kwa nimeambiwa kuwa ana ilimu zaidi yangu Musale alimwambia Mwenye Mungu kama ilivyokuja katika hadith sahihi nionyeshe mj au atsema je kunae ambako anajea kufudidiko lazima kumwambia afdana khabira aivyo mjawid khabira kuna yemja ambeko ayat Anayo anayelewa kufudiko Musa akataka kufika kwake akajua kuwa sehemu ambako utapata ni baina ya au pahala pomjumuiko baina ya bahari mbili akasema dam abraha hatta ablugh amath albahraini au anbiya hukuba sita acha kusafiri safiri faqa sehemu sirmu'in au niendelee miaka na miaka katika safari sa'id alienda kule fawajada ayo abda min ibadina huiqabid wa zunqalis si kama kidam kukua sema masufi kwa kipi gani ni hao ni muumba hata umtoe taarifa zake asema allah subhanahu wa ta'ala pawajada abdan من عبادنا ننجم مiongoni عباد يعني وجاد سي عباد ايوه بمعنى هو المؤمنون دي المؤمنون ولكن هذا المقصود ابد الصالحا ابد من عبادنا اعطيناه ايوه اعطيناه رحمه من عندنا اللهمناه من لدنا المخصوصه من رحمتك يا تفوليا ketika rahmatati natumim ta Masupi wa maso thiwa bina elim wakoapi na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala rahma za Allah ibada kuafikiwa mjeda na kuwa na mungu utajimumu wakoapi na haya hindo taarifa ya fadil Kuningana na Allah subhanahu wa ta'ala na wao wana taarifa yao asa tumtangulize naye kama wanaadabu kweli kama wanaadabu wakisema ni Allah basi na washiki adabu za urumi nyuma watanamalhibu yao potof na kama watasema tisibyo yaani watangulize mashkilio wao kuwa wamefikia upeo wa maarifa basi nawajua katika kokotopu mbaya wakfa kokotopu wa moshwa ya dabita huyo ni hadith masufi kuwa walofikia upeo kuwa huyu hadri ni mfano wa wamja ambao wamefikia tahdik maarifa ya hakika kwa sababu haku haku ni mmoja kwa Musa alayhi salamu wala kumtu katika yale ambapo kwa anayafanya Qur'ani na majibu ndio kama ambapo kwa tumejibisha wakadhalika al-Hafidh isma al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah alayhi kadua ka wa kadua ka ni ba'd min Musa tamassukan bihadhihi alqisatuhu wa bimajtama'ati alayhi Wengine wao wa katika hawa waonelea kuwa an ni bora limora Musa. hadir ambekwa hana amrisho na makatazo hana sheria yote ambekwa atekeleze ni bora kuliko Musa ambekwa ni mwenye kutelekea katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala hivi ndivyo Niposa mashaka wao ni bora kuliko fuliko mnachuoni ambokuwa kuimuza dini na kutekeleza kwa nini naelea vile kwa ya kisa hilo simuliwe na Khadir na Musa asema al-hadith bin hadith rahmatullahi wa ta'ala wa dayaqa qadru an yakuna ka wahidin min anbiya' الله isra'il Khadir radiyallahu anhu yu imma aw mjowa mitume kumbani Israili mambo, ima awe ni mmoja wa mitume wa bani Israili tuambie hilo niko katika majibu tuambie kuwa fadhil raha kuwa alikuwa katika zama za Musa alayesalamu walakini alikuwa ni mtume mwingine iyo e alikuwa ni mtume mwingine na kaul baina ya wanachuoni alikuwa ni mtume au ni wa nini wauli ya hasa tukisema ni mtume miongoni mwa mitume na zama hizo walikuwa ni bani israeli wakitumiwa sana mitume tukikiri kuwa ni mtume miongoni mwa mitume ya bani israeli basi tujue Musa afadhanu Musa ndiye bora kati ya wa bani israeli na wanajua hilo kwaambia masufi wao yule ambao kwa toa naye alikuja katika zama za bani israeli au katika taifa la bani israeli jua ni kuwa bani israeli wasema kuwa Musa ni bora kuliko mitume yote kama tutasemwa kuwa huyu ni huyu ni nabii kwa hivyo imebadilika kuwa ghadir ni bora kuliko kuliko mosar min hadha aljanb wa in kunna nakadhalik tafkisema ihtimal nyingine uwezekano mwingine kuwa tutajibes nabii yani wa nini inal ghadir laysa binabiyin bal wali ghadir hakuwa nabi bali alikuwa ni wali na ha ukimbilia hilo pia sufi hukimbilia hilo kuwa, kuwa, nijamba, huwa ni kufadhilisha mawaliji ya manabii kufadhilisha mawaliji ya manabii tuwajibu kuwa an-nabiyyu afdalu min al wa huwa amrun maqtun bihi aflan wanakla tunawambia kuwa ni jambo ambalo kuulisha tatulika ki akili na kimaadishi kwa ndani sote kuwa manabii ndio bora kuliko mawali bali nabii mmoja ni mbora kuliko wali wote na hakuna waliyeweza kumzidi nabii yote na waswa ira ila kafiru kafirun natuwambia ambaye ataenda kinyume ya hilo kuwa nabii ni bora kuliko wali wote basi huyu atakuwa ni kafiri ambaye atajitakidi kuwa wani ni bora kuliko nabii basi ni kafiri waambiwa hivyo nani masufi hili mjadala uwishe na hujambokuwa kuitegemea ikuishe kwa sababu amro maalumu mina shar'i bidarura kwa hapo hili jambo ambalo kwa limepitishwa katika sheria kuwa manabii ni bora kuliko watu wote hili husiana hadhara kuwa wataka kumtegemea asema Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah alayhi baada ya sisi kutaja tunakuwa kutokoa alhamdulillah hadhara katikapa tu bali husiana na mjadala wa kutatua aiywa Hoja ya tajmi'a qadira wa kuwa ni miongoni au ni mchano wa mashaka wao ambapo kuwa siyo kuamrishwa na kukatazwa fa ha'ula'i yufarrikuna baina al'amma wa hawa au kifungu hiki cha al-uluu ni wenye kufarikisha baina ama watu wa kawaida na watu hasa wa watu katu bidanufili ام عوام الناس لا وتقاص الذين يشهدوا الحقيقه الكونيه خواص ولا انبقوا وامشهديه الحقيقه الكونيه حقيقه كونيه اما عامه الناس ولا انبقوا ونشهديه حقيقه الشرعيه الدينيه ونقوم بتكليزهنا وكنفنينا في اداء العباده ها ني عوام الناس لا فاولا يفرق يفرقون كل من الله خير ورحمه وانا هو الذي ينجي اراكموا خوفكم makuri haؤلاء yalele hao sunfu ya pili hii amakwatu kuzunguzia wenye kuwa amefikia uhakiqa na tauhidi yao ndio sawa sawa tosongi hao wanafarikisha baina ya watu wanawafanya kuwa ni vikundi viwili kuna hasa amakwatu ni mashefa baladan yaqin na kuna ama hao amakwatu wafanya ibada na toa zingine حول ايت القصص الذين شهدوا الحقيقه الكونيه فشهدوا ان الله خالق افعال الابادي ها ان من قشوديه قوه الله انهم ببتند دي وجه سبحانه وتعالى ني منyet كتك لجميع الكائنات ومنyet كوندش كلا كلا كيمه بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا na mara nyingine huenda wakafanikisha baina yao kulitambua kutambua hilo kiilmu yani kwa kupitia Qur'an au sunna Nam wakajua kwa mezi subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye uweza na kuendesha kila kitu wa baina man yarahu shuhudan na yule ambaye ana amefikia aina ya amefikia aina ya Marangine mara nyingine huwa ni mwenye kufarikisha baina ya naniyo فلا يستطون التكليف اما يؤمنون بذلك ويعلمون فقط ولا могوا ان يؤمنوا نا كجوا هو سبحانه وتعالى نديي منين كوومبا نكويندesha فيومبه هاولاي هاوا هو رموشي او هاوا اوندوسي نيني التكليف يعني عوام الناس wanaona kuwa hao lazima wafanye ibada ambao hawajafikia martaba ya maratib za masheke zao hawa wanaona kuwa lazima wafanya ibada nao ndio yani watu wa kawaida kwa lakini niskitu na hu, amman shahida lakini yule ambaye kuwa amefikia upeo wa kutambua na kulingana na kujua kwa au zao za kwa ndiye shefe shekha ndiye ali huyu yoskitu na anu huwa ni wenye kumondoshia amri na sharki si mwenye kuswali wala hakalifishi kuswali wala hakalifishi kufunga wala chochote si haram kwatu iye joko huko hiyo fala yara linafsihi aywafilana asla bali wajionelea kuwa wao hawana wana tendo lolote ambalo kwa ni wajibu kwa kufanya kama tunafhamia mana ya maneno haya Asema al-Hakim al-Hajr kumaanisha wakanzaha kaumun min al-zannadiqa inaslu bi tariqatin tariqatin tasallimu hadma ahkam al-sharia unaoma al-zannadiqa hawa huitwa madzanadiqa ambao kwa dai kuwa wamefikia kuwa, upewa ilimu hawa ni madzanadiqa wanayo madhab. Nayo ni anahu yastalzimu hadma ahkam al-sharia beyebango alikuwa لا لازم كوا الشريعه يوتي يهاربيكي نا اكيطو بيني مبا فاقال وكاسما يستفاد من قصه موسى والقض وسمكوا توفائديكا توكاما نا پیسا يا موسى نقارنيني ان الاحكام الشرعيه العامه كوا احكام ذات الشريعه كجمله تحتص بالامه والاربيه يا رب الله hizo za nani watu wa kawaida bali majuha kati ya watu yana bilaah yani manabii na wasoma manabii hawa ni majuha kati ya watu hao ndio ambao kwa kufishwa kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kale inastafadala katika suti Musa na Qadira haya ndo maneno yao haya ndio maneno yao nitakwambia kuwa unafaidika kutokana na kisa hii ya Musa ninyi kule mkidondoa faida za kiilmu na jinsi ambavyo mwalimu watakiwa awe na manafunzi awe ayo, na suluk mnafaidika na hayo hawukundi unafaidika kwa namna nyingine ya kisheitani wasema kuwa tuwafaidika kutoka na hiyo kisa nini kuwa anna al-ahkam hukumu za sheria alama kijumla اختصوا بالامه والاغبياء هيو ني يا اغبياء من الذي كتب يوسف يذم بالله كن كنا قادر نوصيه اه نبي غبي توالذ موجه بوجه قال لي هو كن تنكرني مكافيري ني عليه السلام نكافيري اني لا اسمه سميوا وكو قصه 498 هاو هذه يذم بالله Wasema na amma mawali nabi na wali tukisema kuwa na qadir ni wali aiywa amma na awliya huwa wali wal khawas na wale ambao kuwa ni khawasun nas fala haja bihim illa tilka nufus hawana haja na zile dalili na zile ayat Ayati, ayati zip kama vile ilivyokuwa usiue nafsi siyo musa na musa alayhi salam Eyo? ya Musu, Musa alaihi salam na waliofanya ufisadi ameharibu safina wenyewe na ameua nafsi kijana mdogo ameua nafsi yake asema kuwa hizi ayati ambazo kuwa zinazo maandishi na makatazo ndani yake tilka nufus haiwea fala haja bihim ilayhi ma auliyaha wana haja hayo. Ndi sahab al-Atan moye kuvuka Ikawa aya habu zingatia kuwa nafsi haipewa kuawa kwaa safina kali taib bali bal inma yuradu minhum ma yakufu qulubihim bali hao mawali kinatotkiwa kwao wao ibada yao hiyo ni moyo wao jinsi moyo wao utakavyokuwa na maarifa na mawazo na fikra basi hilo ndo watakiwa wayahkum walayhim bima yaglab alakhawatirihim na nao hukuhumiwa kwa jinsi fikra zao za fikiria. yani wao wanavyofikiria ndizo ndivyo hukumu husiana nao zaje li safa'a an aqdar wa khuluwihā an wao wanahukumiwa kulingana na fikra zao na zao. matayo wakisema Kuwa hawa akili zao na fikra zao haziwi ila fikra sahu zilizotakasika fikra zao huwa ni safi zilizotakasika kwa hivyo watahukumiwa kulingana na utakaso ulopatikana ndani ya fikra zao yadam billah hindo mazahabia ya masufi ambao wamefikia mwisho wa usufi ni kutoka nje ya dini ya Kiislamu yadam billah Wakala al-qurtubi nasema al-imam al-qurtubi amokuu al-hafiz manhaja al kauli ya imam al-qurtubi asema wa hadha alqawlu zindaqatu wa kufru man alnaha ni zindaqatu wa zindaqatu wa ni kutoka njia ya uislamu linao inkaru lima li ulima minashara wa ni kukanusha jambo lolokuwa lajulikana katika sheria zote inakuwa mwezuku subhanahu wa ta'ala sheria yote wao wakienda kinyume na jambo hilo فإن الله قد أجرى سننته والمنزلو سبحانه تعالى أم يجيش قلنا ياك وانفض كلمته نعم أم يجيش لنلكوا ان احكامهم لا تؤله إلا بواف رسله السفراء بينه وبين خلقه فكل شريعه يدلكان وقوا منن يا منزلو سبحانه وتعالى لا احكامك هذه في كونادام الا kupitia mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala in jama'a bal kila sharia na kila milla ila kile waqad hasala yakini. Li Bali kunayo ilimu ya yakini wa ijma'u ala dhalika na maafikiano ya wema wetangulia juu ya hilo kuwa hakuna sharia juu ya wanadamu kwa njia yote kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ila kwa kupitia manabii mwezi ambao wachagua kuwa hawa ndio wakuwa mabaruuz ayuha li kufikisha amrishu Ma na makatazo ya Allah kwa hivyo hakuna ambao atakuwa juu ya hawa manabi alayhimu salatu wassalam kwa hivyo nasema al Imam al-Qurtubi faman ida anna hunaka tariqan ukra yurafu biha amruhu wa nahyahu ataka kuna njia nyingine ya kujua amri ya Allah na makatazo yake ghaira ma jats bihi rusul isiyukua njia walikuja nao mitume aleyhi salatu wassalam fahuwa kafirun yuktalu wa yastatar ni kafiri huyo atakiwa aletauba au au wa la huwa amelitaji ambaye atadai kuwa kuna njia nyingine isiyukua njia ya mitume aleyhi salatu wassalam ya kufikisha habari kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyodai hawa masufi na wengineo basi hawa ni ni makafiri ambokuwa Wasahiki wadilio katika njia ambayoakuwa huwa wanadai hawahitaji nitume baina yao na Mwenyezi Mungu wao husema aywa akhbarani rabbi aywa au akhbarani kalbi an rabbi moyo wangu umenipa habari kutoka kwa Mola wangu yani ya moja kwa moja mawasiliano moja kwa moja hawahitaji hadatha ni waakhbarani aiba tulelezo na fulani na Abu Urayra kwa amesema mtu haitajiiwi hii wasita. wao lao ni habari ya moja kwa moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hii ni kafii kuna zubaadi atakoni utanabanisho ambao kwa thebu lao lemani dhe sisi wajua kifara kama hicho madan man jamaaati tabligh jamaaatu tablighi tuweke ya haya waoni masufi waoni masifu kuthibitisha hilo ni kuwa shekhe wao asemwa kuwa hii aya tafsiri yake ni hivi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas takmuruna bil ma'ruf wa tanhauna yake ni kuwa aliona katika watu muhammad sallallahu alaihi wasallam akimpa habari kuwa nyinyi ubora wenu umekuwa kwa ajili ya kutufu katika ardhi basi mtabakia ni weni kutufu katika ardhi kutotoe ili muone ni bora ndikosa katika arkan za jamaa hili hurujtu kwani hii hii ni njia ya kufasiri Qur'an au maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala au wahi kwa kutompitia mtume صلى الله عليه وسلم kwa kuwa ndiyo sio njia ya kutafsiri na maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala imefasiriwa na mtume na Qur'an ambapo kwa Mzungu amba Subhana Allah ame amesema nayo kuambia kwa jaza lugha ya wazi kabisa haina haina gbara haina giza ndani yake lugha ya wazi aseme kwa hii ndoto, ndiyo tafsiri sahihi ya aya zile tafasiri ambazo kuwa, zimepokelewa kutoka na, na wembo watangulia wao ni ishi katika zama bora hizo tafsiri ikawa mtu alochelewewa kuja zama zake za mwisho ndio amekuwa anfunya tafsiri iliyokuwa bora. Hii ni moja njia za Kisufi ambazo kuwa kutumiwa katika kubainisha sharia na njia potofu. Kisha wakajiona kuwa ndio bora. Bali wa qadalu almutajawil al ala -al alim. huwa wanaona wana, ni mbora Yuda mwenye kutoka furu fi sabili lillah. Ikampata ikampata vumbi na kala huu ni mbora kuliko mwanachuoni ambaye aketi kufunza bosi bini libosa itaandikwa husiana na hilo hiyo au kuna ma au kuwa ulamaa ndiyo ndio madoat ni modephone ni madoat ndio una Ndiyo ndio madoat pole sana inshallah tutasmani uh, hapa Kwa nda ndo ro yoyo ma hola hani نعم وراث الصا صا ابن الفاردي وناشده ابن الفاردي ا ابن العربي هي كنيه كنيه يا تواويل انغا فوقه دي بينهاو منكو مmoja aitwa kunya العربي ni ibn al-Arabi katikapo wanachuoni wafatikis katikapo dhehebu da malikiya aitwa kunya yake ni ibn al-Arabi kwa taarifu al-Arabi ibn na yeye ni contexta wanachuoni wakubwa taarifu, taarifa wanacho arabi ayo ابو محمد الطوالي huyu ni katika viongozi wakubwa wa, wa Kisukhi ambaye kwa ni mkotofu, na wanachuoni wanamkufurisha wanachuoni wamemkufurisha kwa maneno ambayo kwa Jana tulisoma mengine, ayo kuwa yeye aliona kwa ndiye Mungu hakuna chochote ila ni Mungu ايوه ال- تم الله سبحانه وتعالى ايوه نا هو وتقصديه كوا ني لنفسي يا ذنب وانا بفرشها مع منانياتي لا والله baraka kwa kuwasiliana na wakara